És dijous 20 de febrer i a l'informatiu de ràdio Palafrugell Frugell us explicarem que des de la colla a la Tostarrada ja tenen tot a punt pel tercer carnaval atípic de Palafrugell que tindrà lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda. D'altra banda, us recordarem que aquesta tarda hi ha una activitat a la biblioteca de Palafrugell, una xerrada sobre el Qigong i el Tai Chi a dos quarts de vuit de la tarda. La informació comarcal ens portarà a explicar que ja hi ha 30 autocars inscrits al Baix Empordà per assistir a l'acte organitzat a Perpinyà pel proper 29 de febrer. Tornarem cap a casa nostra per recordar-vos que també hi ha una activitat al Museu del Suro, a dos quarts de vuit també, en aquest cas, la segona conferència entorn al canvi climàtic i la meteorologia a Palau-Frugell amb Josep Calbó, professor de física de la Universitat de Girona. I finalitzarem aquest informatiu d'avui amb Albert Areu, director de l'Institut Català del Suru, que valora la nova llei vitivinícola catalana en la que s'insta a potenciar el tap de suro per a l'embotellament del vi. Iniciem aquest informatiu d'avui dijous 20 de febrer i ho farem posant la mirada ja en el cap de setmana i és que per aquest dissabte 22 de febrer doncs, tenim a Palafrugell la tercera edició del Carnaval Atípic, un carnaval atípic que organitzen des de la Tusterrada, i tenim avui aquí a dos dels organitzadors, eh, podem dir-ho així. Sí. Ah, ja ens comenta que sí, l'Albert Rayols, bon dia. Bon dia, bon dia. I també tenim nosaltres en Xavier Carreres, Bon dia. tots dos doncs, de membra, de membres de la colla de la Tusterrada, que és, doncs, al final, l'entitat que organitza aquest eh, tercer carnaval atípic i aquesta alternativa, no? una miqueta, els grans carnavals que tenim per la comarca. Sí, sí, nosaltres el que volem és això, eh, la gent que no vol anar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 d'unes comparses o unes carrosses a mirar què fan, mm -hmm. sinó que és qüestió de formar-ne part, de uh, ficar-se al mig del carrer i ballar, ballar el so de la música. Mm -hmm. I el millor poder, no, per a la gent que ens estigui escoltant i que encara no conegui aquest carnaval atípic, és que aquí cadascú pot portal la diferència que vulgui.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 i es farà tot el recorregut del carrer Torrejonama després entrarem pel Raval Superior que és, a la plaça a eh, la plaça de Setembre, de Setembre. Uh -huh. entrarem pel carrer Verge Maria cap a l'Eglésia i després allà a l'Eglésia donarem una miqueta de brana, uh -huh. un botellet de coca i, i aquest any hem fet un còctel sense alcohol per, per tothom uh, i després baixarem cap al carrer Cavallers i uh, seguirem direcció al carrer Estret, carrer Estret. I pujarem pels carrers dels valls i acabarem a les peixeteries i allà les peixeteries se farà el que hem batejat nosaltres com la festa joli a la catalana que en vez de tirar la pols de colors tirem molt de confeti doncs aquesta joli la catalana que explicàvem el primer any, eh, que deia, mm -hmm. ostres, què és això, no? I ja ens explicava que érem confeti, doncs eh, fer-ho també eh, una miqueta diferent eh, respecte a la pols, que després també s'embrota més, no? És més, sí. Després per netejar-ho és més complicat, sí, és més eh? És fàcil, el confeti és més fàcil <ríe> de netejar. Doncs aquesta serà aquesta rua que doncs, nosaltres us convidem a que eh, la seguiu des del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 Um, ac acompanyament vostre i crec que de després també en van comentar, aviam, ja corregiu-me, eh? que no sé si anirà ben bé amb vosaltres o serà una cosa diferent, des d'Oxigen de també han preparat una batucada que no sé si... Eh... Sí, no, nosaltres no tenim res a veure, el que passa que, bueno, ajudem a compartir la notícia, perquè són coses que es fan al poble, que això es fa el diumenge al dematí i van, i participen els petitis, no? Uh -huh. uh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 acabar-la de consolidar eh, en aquesta tercera edició una mica més atractiva i bueno, tot, tot això que aviam si es donant una de... mica més d'oferta, fent que hi hagi més gent que s'impliqui mm -hmm. i, i intentant que, que quedi com una cosa ja eh, sòlida dels carnavals eh, equipar la Fregell doncs sumant esforços, segur que al final també s'aconsegueix que més gent eh, hi participi, que és el que voleu, com hem dit a l'inici d'aquesta conversa nosaltres doncs, us recordem eh, serà aquest dissabte 22 la sortida a dos quarts de sis Sis. A les 6, doncs si voleu una a dos sí. quarts de 6 a fer una miqueta sí. de caliu, també ja hi, ja començarà, ja, a veure ja hi, ja hi començarà a bé, una mica també ja. sereu benvinguts, sí. doncs a les 6 des de això, des de Camp Facundo a eh, la sortida i amb aquest recorregut que ens ha explicat l'Albert i que doncs acabarà aquí a les peixateries amb aquesta jolia a la catalana Albert i, i Xavier, moltes gràcies i esperem que doncs la gent també eh, us faci costat en aquesta tercera edició moltes gràcies, gràcies. Canviem de tema, però seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb informacions del nostre municipi i ho farem amb una activitat, en aquest cas, que tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Ens porta aquesta informació la nostra estudiant en pràctiques. Bon dia, Arianna. Bon dia. A partir dels quarts de vuit d'aquesta tarda, qui estigui interessat podrà gaudir de l'activitat de Qigong i Tai Chi, una activitat enfocada en informar sobre el treball d'aquestes dues disciplines encarades a la meditació en moviment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 directament a acabar sigint instructor d'aquesta disciplina. Gràcies, doncs, a l'aprenentatge solit, en David pot dur a terme diverses activitats, les quals solen incloure tot tipus de públic. Així ens ho relata l'instructor. És obert a tothom, no hi ha, no hi ha una limitació d'edat.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 però que tu com a instructor en aquell moment eh, puguis d'alguna manera simplificar alguns exercicis o derivar o privar o fins i tot corregir si fa falta en algun moment determinat. Recordem, doncs, que qui vulgui assistir a l'activitat ho haurà de fer a partir de dos quarts de vuit a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell. Un moment ara, en aquest informatiu per a la informació comarcal que ens portarà a explicar que una trentena d'autobusos sortiran del Baix Empordà per assistir el proper 29 de febrer al gran acte independentista organitzat pel Consell de la República Catalana des de la Bisbal d'Empordà, a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. En sortiran sis, de Torruell de Montgrí i Palamós en seran cinc i de Calonge i Sant Antoni en seran dos els autobusos que es dirigiran cap a Perpinyà. La gran majoria sortiran de la comarca el mateix dia 29, tal i com ho faran també centenars de caravanes o vehicles privats per rebre Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a la seva primera visita a terres catalanes com a eurodiputats. Serà en un acte que es preveu multitudinari i que vol celebrar les darreres victòries judicials, condemnar la repressió i fer un agraïment a la Catalunya Nord pel seu paper indispensable el 1 d'octubre del 2017. El del 29 de febrer serà també un acte per reivindicar el Consell de la República Catalana que ha de permetre culminar des de l'exili el camí iniciat l'1 d'octubre del 2017. L'acte del 29 de febrer tindrà lloc al Parc de les Exposicions de Perpinyà a partir de les 12 del migdia i durarà almenys dues hores. Com que s'anticipa una gran participació, les portes s'obriran a partir d'un quart d'onze del matí i hi haurà diverses actuacions musicals per amenitzar l'espera. Tornem ara cap a casa nostra i tornem amb una activitat que tenim aquesta tarda, a dos quarts de vuit al Museu del Suro, enmarcada dins les jornades sobre meteorologia i canvi climàtic, tenim la conferència de Josep Calbó engrill que intentarà donar resposta a què és el canvi climàtic. El professor del Departament de Física de la Universitat de Girona serà, doncs, el protagonista d'aquesta segona conferència d'aquestes jornades. En els darrers anys se n'ha parlat molt del canvi climàtic, però realment sabem què significa, científicament parlant. En aquest sentit, Calbó apunta a que es a barrejar conceptes i això és una de les temàtiques que vol abordar en aquesta segona conferència. La meva idea és explicar-ho amb, amb rigor però que també sigui eh, comprensible per tothom, no? Però crec que és important que la gent sàpiga de què estem parlant i a vegades no confonguem, diguéssim, canvi climàtic, en contaminació, en plàstics, en moltes coses que també tenen una connexió, però que són fenòmens, diguéssim, físicament diferents. Malgrat que la Terra està formada per diversos climes, en conjunt es pot parlar de sistema climàtic gràcies a la temperatura mitjana del planeta. Aquesta és una característica climàtica que ajuda a comprendre fàcilment el sistema climàtic de la Terra. Així, Calbó remarca que explicarà per què actualment la temperatura mitjana se situa al voltant dels 15 graus centígrads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 mirada en explicar les diferències entre l'actual canvi climàtic i les que hi ha hagut al llarg de la història del planeta. La principal diferència és que l'actual és per una causa antròpica, és a dir, per la influència de l'ésser humà. Calbó també avançava a Ràdio Palafrugell que la principal alteració del canvi climàtic actual s'està produint a l'atmosfera, una perturbació causada pels humans i que provoca canvis molt més ràpids que els que hi ha hagut en el passat. I hem d'entendre que el canvi, actual, el canvi climàtic actual té característiques diferents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 emergència climàtica, quina connotació addicional comporta, totes aquestes respostes i què és el canvi climàtic, doncs les trobareu en aquesta conferència que tindrà lloc avui a dos quarts de vuit al Museu del Suro de Palafrugell. L'entrevista amb el professor de la Universitat de Girona, Josep Calbó, la trobareu també a la nostra pàgina web a I ara sí, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dijous 20 de febrer i ho farem donar més detalls de la notícia que us explicàvem ahir al voltant de la nova llei vitivinícola catalana que recomanava el tap de suro per a l'embotellament de les ampolles de vi. L'Ariadna Ferrer ha pogut conversar amb el director de l'Institut Català del Suro, l'Albert Areu, i a continuació us oferim aquesta conversa que l'Ariadna ha mantingut,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 està integrada dintre els socis fundadors hi ha el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació d'Empresaris Sollers de Catalunya. De fet, representem prou bé el sector sorer català i, i bé, nosaltres vam fer aquesta representació del sector sorer davant, davant el Parlament, davant d'aquesta comissió i davant els partits polítics doncs, que integraven la comissió. Per tant, eh, no, no és una qüestió que sigui mèrit de la Fundació, sinó que és mèrit de, de tots. El... Jo m'ho referia en el motiu de quins van ser el, els, els antecedents d'aquesta llei, és a dir, què és el, que, el punt que va fer que presentéssiu aquesta ponència? Home, nosaltres fa molts anys, des del 91, que es va crear l'Institut Català del Suru, eh, sempre ha estat molt vinculat al sector vitivinicle pel fet que el sector surer doncs eh, l'integren principalment empreses que fan tarts de suro per vi tranquil i vi espumós, per tant eh, és, és una aliança natural amb el sector de vitrinic de, de Catalunya, el fet de treballar conjuntament i amb l'Incavi, que d'ençut català de la vinya del vi, doncs tenim estreta relació i doncs formem part dels grups d'interès relacionats amb amb, amb el factor vitivinícola eh? com poden ser enòlegs com poden ser eh, els cellers, com poden ser l'administració pública, etcètera, etc. per tant, eh, s'ha reconegut simplement doncs, que el tap de suro i el sector surer forma part d'aquest sector vitivinícola també eh, Jo sempre he escoltat que el tap de suro doncs, eh, ajuda a conservar la qualitat del vi eh, sempre dona com aquest valor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 el consumidor valora el tap de suro i identifica doncs, un vi que està tapat amb un tap de suro com un vi de qualitat, per tant, és un aspecte que, que els ceders tenen eh, molt en compte I, i jo diria que el, el fet que eh, anys enrere hagin aparegut altres tipus de tapaments com, com sintètics o rosca doncs, eh, no representen actualment un, una quota de mercat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 En què està treballant la Fundació ara mateix? Té, té futurs projectes en ment? Doncs, eh, bé, sí, és clar, amb, amb l'aplicació d'aquestes línies estratègiques, d'alguna forma han estat eh, continuistes amb el que veníem fent i nosaltres eh, tenim especial interès en continuar més gran el de suro, això és una de les nostres prioritats perquè, perquè el 90%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 relacionats amb Sulu, més enllà del TAP. Eh, llavors, eh, això és el que ens agradaria, perquè el Sulu, com sabeu, té moltes propietats i més enllà de la construcció, doncs eh, tenim projectes treballant en qüestions de disseny, en cosmètica, eh, i ara, per exemple, estem preparant una convocatòria per qüestions eh, aeronàutiques, una convocatòria d'ajut amb... amb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 a través de ràdio Palafrugil.cat i també comentàvem a l'informatiu d'ahir dimecres i que avui doncs, hem volgut que un dels protagonistes, en aquest cas des de l'Institut Català del Suru, el seu director, l'Albert Areu, ens donés més detalls i ens fes una valoració de l'aprovació d'aquesta llei que contempla doncs, aquest fet de potenciar l'ús del tap de suru per envasar les ampolles de vi. I amb aquesta informació hem arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Us recordem que ens podeu tornar a escoltar a les 7 de la tarda i d'altra banda tota la informació a partir d'ara doncs passarà per radiopalafrugell.cat per tant tot allò que passi al nostre municipi ho trobareu al nostre portal web. Els informatius de Ràdio Palafrugell tornen demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia.